Vendres a les 10 del matí fins a les 11 en directe, l'Hora del Peix fregit, amb Rubén Herrà. 7-8 minuts ara d'aquest darrer dia del mes de setembre dilluns 30 i pel programa d'avui de l'Hora del Peix Fregit Doncs tindrem la presència d'Agustí Camino psicòleg de l'Institut d'Existència Sanitària de SALT que té una seu al Baix en Port d'Ai, que demà oferirà una conferència marcada en les activitats del Dia Mundial de la Salut Mental pel proper 10 d'octubre. Aquest serà Aquesta serà l'entrevista que tancarà la primera part del programa, per la qual doncs, escoltarem diverses notícies que han succeït aquest cap de setmana. I, d'altra banda, doncs, a la segona part d'aquest espai doncs us oferirem l'habitual secció de sèries de, dels dilluns, en Narcís Mir, que ens portarà una nova sèrie a la qual hem de seguir. I, d'altra banda, doncs, trencarem el programa d'avui i ho farem amb Josep Pasqual, el meteoròleg de Radio Palafrugell, que ens parlarà d'un tema doncs, del qual se n'està parlant molt en les darreres setmanes, sobretot també amb aquestes campanyes doncs, de conscienciació pel medi ambient i és la cascuda del nivell del mar ens perdonarà en Josep Pasqual d'un estudi que va fer entre els anys 90 i el 2015 al voltant de, de la regressió de la platja per tant el, el, com creixia com ha crescut el nivell del mar durant aquests anys i amb ell comentarem doncs qu aquest és degut a aquest fenomen i què podem fer per intentar doncs, minimitzar aquests perills. Això serà però a la segona part del programa per tant doncs comencem amb la primera, comencem a PAMS, comencem a la casa pel terrat, pel terrat no, pels fonaments, i després doncs ja anirem a la segona part Comencem! Bon Matí de dilluns es nota això, una miqueta espessos, o espès, en aquest cas jo no sé, en Rafel, aviam, bon dia Rafel Bon dia Uh, una veu d'alegria, bon, la d'en Rafel, avui bon, bon dia, el dematí <ríe> Molt bon dia, benvinguts Ara i sí, aquesta sí, què tal, Rafel? Com uh, si descompte? no fos el dilluns, seria el dimarts, eh? Sempre, si que sempre, sempre, sempre ens, ens queixaríem. Al final, eh, ens repetim, eh? Perquè sempre diríem el mateix. Falta, <ríe> si la falten... setmana comencés el dimarts, després seria el dimarts. Totes. Falten quatre dies pel cap de setmana. Clar, és això, no? Sempre s'ha mirar el futur. Hem d'estar una mica contents i acabant aquest mes de, de setembre, és el darrer dels programes d'aquest mes, estem a dia 30 i ja no ens han donat compte i ja estan menjant uh, els torrons, eh? Sí. Els panellets, torrons i, i el que convingui, perquè estem a 30 de setembre. Ràpid passa el temps, eh? Ja, les vacances... Què són vacances, no? Ja ni... El, el calor en fa... I... Que que fet de vacances. Ah, sí, uns dies. Sí, ara, crec, ara que... Queda molt lluny, queda molt lluny, però sí, home, es van disfrutar i per això ara... Fa un no... temps magnífic aquest mes de setembre, com aquells setembres que ens agrada a nosaltres tranquil·litat, la, la costa bastant buida sí, de, de gent, poder passejar sí, sí. tranquil·lament sense haver de donar cops de colze. Mm? I, I vull eh? del nostre entorn. Exactament. El, el Exactament. Exactament. Doncs, eh, aquest cap de setmana hi ha hagut altres notícies, a part de que hi ha hagut molta gent a la platja, eh, també n'hi ha hagut sí. altres que no són tan tan bones. Eh? Doncs efectivament eh, hi ha hagut un veí de Santa Cristina d'Aro que eh, llestimosament doncs, ha perdut la vida en xocar el seu cotxe contra un arbre. Ha estat un accident que hi ha hagut aquesta setmana, Robert? Sí, l'home de 45 anys va morir la nit de dissabte a diumenge després de patir un xoc contra un arbre amb el vehicle que conduïa. L'accident va tenir lloc al punt quilomètric 0,7 de la GI 8521 a l'alçada de Santa Cristina d'Aro en sentit nord. Segons va informar servei català de trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven 3 minuts per dos quarts de 10 i per causes que encara s'estan investigant el turisme on viatjava la víctima va sortir de la via i va topar contra un arbre. El conductor i únic ocupant del vehicle va resultar mort. Eh, un veí de 45 anys, com es dèiem, veí de Santa Cristina d'Aro, i arran de la incidència es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels bombers de la Generalitat i ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta la nova víctima mortal són ja 132 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit des de començaments d'any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Durant el mes de setembre han mort un total de 13 persones a les carreteres catalanes. El tancament d'agost el nombre de víctimes mortals havia baixat un 14 respecte al 2018, però el nombre d'accidents es mantenia similar per la qual cosa el Servei Català de Trànsit va tornar a demanar prudència. El trànsit i tots els problemes que ens pertoca ahir precisament estàvem a Barcelona tornant de Barcelona un accident múltiple que va haver-hi l'AP7 amb 20 quilòmetres de, de retencions, just abans del peatge de, de Granollers, de la Roca i la veritat és que s'ha d'anar molta cura amb, aquestes, amb, amb, la, amb la conducció eh, com es nota aquest any mm -hmm. Anem a, a l'Ajuntament de Palafrugit perquè un d'aquells temes que n hem, més n'hem parlat al llarg d'aquests eh, darrers dos anys, entre Llufriu i Villafranc el de les multes, <laughs> sembla que en retorna, diu que l'Ajuntament retornarà el diner de 1.500 500 multes, vorem a veure després què n'opina l'oposició també d'aquest tema, perquè aquí jo era marro. Sí, perquè ja... <laughs> el PSC ja n'havia fet eh, esment, eh, això, durant el mes de juny en Juli Fernández va enviar un parell de notes de premsa al voltant d'aquestes multes que havia interposat la càmera d'Alla Frank, també havia comentat el tema en el ple, i divendres, eh, pràcticament a eh, primera hora de la tarda, eh, quarts de, de tres era, eh, per tant ja no ho, vam, no ho van poder comentar ni en aquest espai ni tampoc en l'informatiu d'uns, van llançar aquesta notícia, suposo que van voler deixar una miqueta passar el cap de setmana. Això que en el moment del periodisme això està definit com vulguis que una notícia passi així és, eh, sense que tingui gaire, gaire ressò per dir-ho així, envia-la el divendres a les quarts de tres de la tarda Bé, bueno, nosaltres ara ho avui i parlarem, he intentat parlar amb en Josep Piferrer, l'alcalde, passa que ha tingut un matí una miqueta trafegat i esperem doncs, posar-nos en contacte abans de l'informatiu, però us expliquem eh, en què consisteix aquesta notícia i és que el consistori doncs, ha acordat de retornar l'import de les sancions realitzades fora de la temporada d'estiu pel control fotogràfic situat a l'entrada del passeig de Cipsela de Llafranc, espai on hi ha actualment doncs, una càmera. En total es tracta de més de 1.500 sancions, aproximadament així doncs, es retornarà l'import d'aquelles sancions realitzades entre el 15 d'octubre del 2018 i el 18 d'abril del 2019 i el 22 d'abril de, de, i del 22 d'abril al 31 de maig del 2019, a més de del 16 de setembre al 24 de setembre d'aquest 2019. El consistori eh, fa aquesta, ha pres aquesta decisió perquè ha detectat una contradicció en l'ordenança i per aquest motiu ha pres la decisió de modificar-la perquè no provoqui males interpretacions mentre que al mateix temps, retornarà els imports de les sancions que ja s'han tramitat. Des del 25 de setembre passat, la càmera de control fotogràfic està desactivada i no tornarà a funcionar fins a l'entrada en vigor d'aquesta ordenança modificada. Les sancions, però, realitzades entre l'1 de juny i el 15 de setembre del 2019, és a dir, en plena temporada d'estiu, i també les referents al 19 d'abril i el 22 d'abril, període de Semana Santa, es mantenen i continuaran el seu curs de tramitació. Per poder fer efectiu el retorn econòmic a... Amic de la sanció, la persona afectada haurà d'entrar un escrit de sol·licitud de devolució a l'Ajuntament. El consistori també té previst informar els sancionats amb l'objectiu que disposin de tota la informació necessària a l'hora de realitzar la sol·licitud de retorn de la sanció. Palafrugell, al llarg dels últims mesos, doncs, com bé sabeu, ha anat ampliant els nombres de zones d'accés restringit amb sistemes de control de pas. Els espais afectats són la zona centre de Calella de Palafrugell, accedint pel carrer de Chopitea, la zona del carrer de la Caritat, la zona de centre de Palafrugell accedint pel carrer de Valls, al carrer de la Concòrdia i al passeig de Cipsela d'Allafranc. Aquesta mesura pretén reduir el trànsit de vehicles a les zones indicades per augmentar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes i afavorir la circulació de persones per les zones de vianants. Com dèiem, hem anat fins a l'Ajuntament, l'alcalde doncs, tenia un matí una miqueta ocupat. Intentarem, abans de la una, posar-nos en contacte amb ell, també amb en Juli Fernández, que, com dèiem, durant el mes de juny i en diversos plenaris doncs, ja havia tret el tema de les càmeres de Llafranc. I una de les coses que volem comentar, si aquesta ordenança també estava mal redactada, diguem-ne, durant el període d'estiu, perquè a l'estiu no, no traiem les multes? Perquè n'hi ha més? Bé, bueno, ho preguntarem, aviam què ens consten. Tu no es balotis no l'avirant, que... T aviam què es diuen, t aviam què es diuen. No, és una pregunta fer, no? És lo, lo lògic, no sé. Bueno, en fi. Si una cosa està malament, està malament tot l'any, no? Eh, eh, òbviament, no. És que just entre període entre aquests períodes no, no, no ho contem Bé, ho haurem de, de saber per què. Aviam què ens contesten. Bé, està bé. Normalment les multes d'hivern són més per la gent de casa, les multes d'estiu són per la gent de fora. Sí, Calta no? tot que vol que t'ho <laughs> Ai, ah, la costa brava, tu. O te posen multes o plenes de brossa quan tires a l'aigua. Doncs sí, aquesta notícia... Eh? Eh, la, la que ve ara, sí, perquè darrerament també hem parlat bastament de, de molts de llocs on s'han fet aquestes neteges, tant si les cales del Port Pallagri, per exemple, aquí mm. casa nostra o s'han fet en d'altres llocs, i en aquell cas dues tones de, de brosses s'han extret d'on, mm -hmm. Són diverses activitats eh, que s'han fet eh, en paral·lel aquest cap de setmana, i on han participat més de 500 persones en el projecte Mouta pel Mar agrupats a través de la plataforma TwinApp que coordina la recollida de la brossa del medi marí i d'entorns naturals de la Costa Brava amb l'activitat pesquera i l'esportiva. Ahir diumenge al matí es va dur a terme dues sortides de cor recollida de forma simultània a Palamós i a Sant Feliu de Guíxols. Després d'un escalfament conjunt els participants van sortir a fer esport pels entorns de les zones portuàries mentre recollien la brossa que trobaven pel camí. En arribar de nou a port dispositaven les escombraries als contenidors on durant tota la setmana els pescadors havien abocat la brossa recollida a alta mar. D'altra banda, doncs, ahir també diumenge van portar-hi residus els participants de la sortida d'ecoswimming organitzada pel Club Natació Palamós Palamós i divendres van fer-ho els alumnes de secundària de l'Escola Badruna. En total, com deia en Rafel, s'han recollit del mar i de la zona propera a la costa més de dues tones d'escombraries. Aquesta xifra pot augmentar els propers dies gràcies a la col·laboració de l'escombraries de pescadors i les campanyes de córrer i netejar previstes a roses i blanes. Mouta pel mar s'ha posat en marxa aquesta setmana amb el suport de Run Woman Run de Palamós. Jo, jo tinc una, una pregunta que li pots fer amb el nostre home del temps. Sí? És tanta merda que hi ha dins del mar. Si el traguéssim tot, no baixaria el nivell del mar un parell de metres? Clar, si s'aconseguis... Al final és tanta merda que hi ha allà dintre, és que el nivell del mar també baixaria, eh? suposo. és eh? sí, ser una, un contrarrestar, no?, aquests aquest efectes. Bueno, <ríe> és una bona pregunta. Una, una Sí. Ah. Doncs aquesta era la informació que ens aportaven aquestes dues tones de brossa del litoral. I no cal anar al litoral per trobar porqueria, perquè els que ens agrada anar a muntanya ens preguntem moltes vegades com arriba tanta porqueria en llocs que... que que si bé no pot arribar ni una persona. Mm -hmm. I, en canvi, hi trobes porcaria. Sí. Uh, igualtat de la feina. Igualtat a la feina a uh, Ràdio Palafrugell. Farem una tertúlia, Renan? Farem una tertúlia demà, dimarts, ben. de 11 a 12. M'agraden les tertúlies. M'agraden les tertúlies. Una tertúlia doncs, sobre aquest tema. Aquesta tertúlia està marcada dins la campanya La igualtat a la feina recompensa una campanya impulsada per l'Ajuntament de Palafrugell que promou les bones pràctiques en igualtat de gènere en les empreses del municipi. La taula rodona estarà enfocada, d'una banda, en donar a conèixer la campanya impulsada pel consistori amb també el suport de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. En aquest sentit, comptarà amb la presència de la Carme Ramírez, del somi d'aquí de, de Palafrugell i la Roser Solar responsable de l'empresa que ha elaborat aquesta campanya, que és l'empresa La Malla. D'altra banda, també hi haurà la presència de recursos humans de l'Ajuntament, en aquest cas de l'Olga Avellaneda, si no hi ha cap imprevist d'última hora, i és que des del consistori s'està doncs, treballant en el nou desenvolupament del pla d'igualtat el 2017 recordem es va iniciar aquest pla d'oportunitats entre homes i dones després de dos anys i diverses accions actualment s'està iniciant una nova fase d'aquest pla en el qual doncs es explicarà l'Olga o si no doncs la, la Sílvia que se que és la, la cap de recursos humans de l'Ajuntament la, de, de Palafrugell i per últim la tercera pota d'aquest programa estarà basat en el debat al voltant de les diferències que encara hi ha entre homes i dones actualment als llocs de treball amb la zona vivoles de l'espai dones de Palafrugell i la Cristina Sánchez Miret, doctora en Sociologia de la Universitat de Girona. Conjuntament amb la resta de convidades doncs, parlarem de la situació actual i cap on s'ha d'anar i doncs també animarem a les empreses i animem ja doncs, a les empreses que, que ens estiguin escoltant doncs, que, i que hagin fet alguna acció per, igualar, per igual, igualir, igualir no, per, per aconseguir la igualtat entre homes i dones dels seus respectius llocs de treball doncs, que s'apuntin a aquesta campanya també trobareu més informació a palafrugell.cat i també a ipep.cat al voltant d'aquesta campanya així doncs demà a partir de les 11 si voleu doncs, saber una miqueta més no us perdeu aquesta tertúlia sobre la igualtat de la febrera molt bé, doncs estarem amatenys amb aquesta tartòlica que tenim demà al matí. Anem cap la Vila de Palamós, que ha incorporat 209 contenidors per a la recollida selectiva de la matèria orgànica. L'àrea de Medi Ambient, en coordinació amb l'empresa concessionària al municipi de la recollida d'escombraries i neteja viària, ha iniciat el procés de substitució dels contenidors de recollida de matèria orgànica per a 200 nous bújols que es distribuiran per tot el municipi. Es tracta d'uns contenidors de color marró que incorporen una portella en la seva part superior per tal que només pugui entrar la bossa que contingui matèria orgànica separada en origen a les llars dels ciutadans i eh, que està constituïda per restes de menjar i vegetals de mida petita que poden ser recollides selectivament. Aquest limitador d'entrada permet reduir, doncs i de manera significativa, el grau de residus impropis que de manera subvintejada els ciutadans barregen amb l'orgànica, així com minimitzar l'impacte ambiental que té sobre el territori amb la generació de lixiviats, emissions de gasos i d'altres. El procés d'aconseguir la qualitat de la matèria orgànica recollida permet que aquesta pugui convertir-se en compost per a ser destinada a l'agricultura o la jardineria, retornant el sol en forma de nutrients. Actualment, en la matèria orgànica, esdevé la fracció més representativa de la producció de residus, amb un global de 1.300 tones recollides a l'any només a Palamós. El cost dels 200 nous contenidors és d'uns 18.000 euros que assumeix íntegrament l'Agència Catalana de Residus. Es preveu que la distribució d'aquests bújols per diversos barris del municipi es completi durant la primera quinzena d'octubre fins demà! Passem a parlar d'esports amb els propers minuts. És un quart i mig en donze d'aquest matí de dilluns. Estem a l'hora del peix Fregit i és que tenim el líder eh, aquí a casa nostra amb el club de, de Palafrogit d'Hoquei okay Sobre Patins, el club hoquei okay, que va guanyar amb el seu segon partit de Lliga. Sabem que és una cosa circumstancial, però que però de, de moment dir? fa prou, prou bona patxoca. I tant. Eh, ho comentaràs tu bastament després amb, amb, en, amb en Xavier García Balda, no? Suposo. Eh, els esports al punt. Suposo, si no hi ha cap inconvenient de darrera hora. Amb ell hem quedat eh, per fer l'entrevista d'aquí un moment i, per tant, després a quarts de dues ho podrem oferir. Perfecte. Doncs nosaltres comentem eh, breument què va passar en aquest partit eh, que enfrontava el club hoquei Palafrugell eh, contra el Lloret, un derbi jur doncs que es va poder emportar el corredor Mato Palafrugell per 3 a 1 en el primer partit com a local des que van tornar a la màxima competició estatal d'hoquei patins a l'Hockei Lliga. Amb aquesta victòria, els blanquinegres eh, doncs, continuen al capdavant de la classificació amb 6 punts, dues victòries en dos partits i, en aquest sentit, doncs el corredor Mató Palafrugell va regalar aquesta victòria a la seva afició en el seu debut a casa. Els de Palafrugell es van imposar a Lloret des del minut 3 amb un primer gol de Ferran García, jugador que també anotaria el 2 a 0 6 minuts abans d'arribar al descans. A la meitat de la segona part, els de Lloret reaccionaven al marcador amb un gol de David Plaza, però aquest no els va ser suficient per remuntar el partit, i és que el conjunt d'Oriol Pernau Arnau hem de dir que, a més a més, va patir l'expulsió d'Àlex Grau després de veure 3 targetes blaves al llarg de l'enfrontament. L'oroll del partit per part blanquinegre doncs, va ser Ferran Garcia, que va tornar a destacar marcant el que seria l'últim gol de falta directa i deixant el definitiu 3-1 en el Lluminós. Ara el corredor Mató ocupa la segona posició, empatat a punts amb el seu proper rival, el Deportivo Liceo, el qual doncs, visitaran el proper diumenge a les 12 del migdia, un partit que s'haurà de seguir i que doncs, com ens ha dit en Xavier García Balda, en aquest cas no és de la nostra Lliga, eh? podríem mm -hmm. dir. No, perquè és el, ara mateix és, el, juntament amb el Barça, el millor equip que hi ha a la Lliga Nacional i el més leurejat, amb el Reus Deportiu, mm -hmm. però la primera jornada va guanyar l'equip de de la Corunya, va guanyar amb el, amb el Barça, o sigui que de sí. moment eh, el Palaforgill per dues jornades està per davant del top poderós campió del Barça, del món i de la Via Làctea que, que és el Futbol Club Barcelona d'Hockey, que té més, més títols que bueno, ja no sé més títols que un no? anglès té. la veritat és que sí uh, després de l'Hockey sobre patins parlem l'any passat en van parlar també bastament d'aquest tema i avui en tornem a destacar és el Aplec escoterista de... perdó eh Давай, рух. Tus, Tus Puig, que, deina... doncs que creix participació, eh? Sí, un total de 156 Vespas i Lambretes han participat aquest cap de setmana en el quarta aplec socorrista de Begur que organitza l'Scooter Club Begur. Els scooters provenen de les comarques gironines i barcelonines, però també n'hi havia de la Catalunya Nord. La pleca scooterista va començar divendres amb una benvinguda als participants i ha acabat aquest diumenge amb la concentració de tots els scooters a la plaça Forgues per fer una ruta en direcció a Esclanyà i també cal a la nostra vila. El municipi veí, mitja hora més tard, s'ha fet el vermut d'acomiadament amenitzat per el dit jockey Albert Golobar de Sabadell. L'any passat, la plec de Bagú va plegar uns 120 scooters, quan a l'anterior van ser-ne 62. Per tant, el gran increment de motos és un motiu de satisfacció per a l'organització i expliquen que va venir causat per la internacionalització de la trobada i és que en la primera edició, doncs, recordem, només hi van participar 58. Doncs aquesta era la notícia amb aquests escúters. O es venen més escúters, o sensement hi ha més gent que se donat compte també de que, de que es fa aquest aplec escuterista de, de Begú. Volem la cinquena edició l'any que ve com, com va. Comencen les activitats en torn del Dia Mundial de la Salut Mental. Quan és això? Oi? Això és el dia 10 d'octubre, i pel qual també oferirem una tertúlia. Eh? Mm. Estem, entrem al mes d'octubre, amb més de tertúlies, podríem dir. I és que el dia 10 d'octubre doncs, és quan es commemora aquest Dia Internacional. Nosaltres, com vam fer l'any passat, de fet, doncs, oferirem una tertúlia al voltant de la salut mental, amb diversos professionals, també amb diverses doncs, persones afectades, usuaris d'aquests centres que tenim aquí a Palafrugell, frugell eh, doncs, que tracten eh, persones amb alguna malaltia mental. I a Palafrugell, frugell doncs, aquesta setmana ja hi ha diversos actes per tenir en compte aquest dia. Així demà a les 5 de la tarda tindrà lloc una conferència titulada Parlar i escoltar salva vides, prevenció del suïcidi, del suïcidi a càrrec de Gloria Cascos i Agustí Camino, psicòlegs, del CESMA, Baix Empordà, de l'Institut d'Assistència Sanitària que té seu central a Sal. Ara, doncs, que pràcticament són dos quarts d'onze, queden dos minutets, saludem a l'Agustí camina un dels protagonistes d'aquesta conferència. Bon dia, Agustí. Bon Bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada. De seguida parlarem d'aquesta doncs, conferència, no? ens centrarem ben bé això, però hi ha gent que ens està escoltant i no sap ben bé què és l'Institut d'Assistència Sanitària. Ens pots explicar una mica quina tasca feu? Sí, bueno, l'Institut d'Assistència Sanitària pertany a la xarxa de salut mental pública d'aquí del territori de, de Girona. No? i Aleshores, nosaltres som a, a, pues una institució que atenem a tots els problemes de salut mental que es puguin donar tant a baix a Empordà com a tota la, a tot Girona. I, bé, bueno, pertanyem a això, a aquesta salut mental, que a través de circuit eh, de, dels metges de família doncs es posen en contacte amb nosaltres quan apareix algun tipus de problema o algun tipus de problema de trastorn mental. Mm -hmm. Com que de problemes de, de, de salut mental, Eh, com hem anat comentant amb altres professionals, sí. doncs n'hi ha de molt tipus. No sé si vosaltres esteu especialitzats en un tipus de, de, de malalts, en aquest cas. Bueno, en principi no. Nosaltres atenem eh, a tota la població que pugui estar passant per algun tipus de problemàtica d'aquestes. Llavors no hi ha una especialització específica, no? és a dir, que qualsevol eh, tipus de trastorn l'atenem. Eh, el que passa és que sí que disposem de diferents dispositius dintre de la xarxa de salut mental que es van especialitzant en un tipus de problemes o altres. No? Llavors, es, es disposen de diferents dispositius amb uns nivells d'intensitat de tractament diferents segons la gravetat del trastorn. mm -hmm. Ara, doncs, si et sembla, podem començar doncs, a parlar una miqueta més no? d'aquesta conferència de, de demà di, mm -hmm. di, dimarts sí, uh, uh, a les 5. Uh. Uh, Explica'ns una miqueta, uh, el tema del suïcidi encara doncs, és un tema tabú, com és que en, en tracteu, tracteu d'aquest tema? Mira, justament aquest any s'ha plantejat fer aquest tema perquè és un tema que encara es parla molt poc i com has dit molt bé, encara la nostra societat hi ha un cert tabú al parlar d'aquest tipus de temes, no? perquè hi ha tota una sèrie de mites i de falses creences sobre aquests temes que fan mm -hmm. que encara es parli poc. I Llavors s'ha vist que el poder parlar i favoreix que es pugui fer una prevenció d'aquest tipus de problemes, que de fet és un greu problema de salut eh? Eh, i que a més és un tema que afecta moltíssimes persones, perquè s'ha vist que quan es dona un suicidi això està afectant psicològicament i emocionalment el seu entorn, que moltes vegades arriba a pues, afectar de 10 a 20 persones que estan al voltant d'aquesta persona. No? Llavors creiem que és un tema que és important que la nostra societat el pugui començar a parlar i es pugui començar a entendre no? els factors que, que poden desencadenar algun problema d'aquests. Mm -hmm. Ara tu deies, no? parlar-ne sempre és el, el, el que s'aconsella quan, quan tractem qualsevol tipus de, de tema del qual doncs, encara no se'n parla prou. L'important és doncs, que se'n parli, que, que se'n tingui consciència. En uh -huh. aquest cas, doncs, aquesta conferència anirà una miqueta a això, no? intentar visibilitzar aquest sí. problema que moltes vegades es vol amagar i que fins i tot en, en algunes èpoques s'ha doncs, volgut doncs, que, que no sortís al mitjans de comunicació i, i per tant doncs voleu posar-lo de relleu ara. Sí, exacte perquè de fet havia una falsa creença, no? que es pensava que al parlar d'aquest tema podia afavorir que es donessin més uh -huh. actes suicides. No? En canvi, s'ha vist, i en molts estudis s'han vist, que és eh, realment o contrari. És a dir, que si es parla bé i es parla de tots els mecanismes de prevenció i inclús de tractament d'aquest tipus de problemes, s'afavorirà pues, eh, que es disminueixin. No? Eh... Llavors, realment, eh, val la pena que la gent conegui doncs, els circuits que existeixen per accedir a una ajuda ràpida i intensiva d'aquest tipus de problemes. Uh -huh. Ens pots comentar breument, així per no fer molt, eh, molt avançament, no? només una petita pinzellada per doncs, eh, que la gent que ens estigui escoltant doncs, pugui sentir-se atreta per aquesta conferència. Expliqueu-nos una miqueta quin serà l'eix vertebrador, que ja ens ho ha explicat, no? aquesta prevenció del suïcidi, però com, com ho tractareu? En quins punts anireu posant la mirada? Bé, bueno, primer de tot eh, eh, farem una petita introducció i una petita presentació sobre les dades que la l'OMS dona sobre aquest tipus de problemes i per què es donen aquest tipus de problemes. No? És a dir, una mica el, els factors que poden estar influint amb aquesta situació. I després anirem parlant sobre tots els factors preventius i els factors que protectors de que es doni un tipus d'aquestes situacions no? mm -hmm. i després hi ja una tercera part una mica explicant doncs, els, el circuit d'ajuda que tenim activat des de l'IA i també des d'altres institucions per atendre aquest tipus de problemes no? és a dir, com pot accedir una persona a, a ser ajudada quan li comença, es comença a tindre aquest tipus d'idees o aquest tipus de problemes o se sent amb un moment de la seva vida com en un carreró sense sortida, llavors com podria accedir, no? I també inclús eh, llocs de temps, d'emergències, és a dir, tot una mica posar a la disposició de la població, que moltes vegades ho desconeix, com pot eh, accedir a demanar ajuda, no? Uh -huh. I sobretot també de cara als familiars o de cada l'entorn, quines són les millors actituds per afrontar aquest tipus de problemes, no? Que hi ha el títol de la conferència, i ja ho diu, no? Que el poder parlar i escoltar, doncs moltes vegades salva vides, perquè és quan un es pot sentir més desangoixat per aquest tipus de problemes. En aquest sentit també és important, no?, aquesta tasca que feu amb els familiars, amb l'entorn de les persones amb les quals tracteu, perquè al final també pateixen les conseqüències, és un altre punt de vista, però que al final també els afecta molt això psicològicament i la vostra tasca en aquest sentit és molt important, no? Ah, exacte, sí, perquè els familiars pateixen molt, moltes vegades no saben com actuar, eh? quan una persona comença a parlar d'aquestes coses, llavors donar li un assessorament de com actuar és molt important, perquè són les persones que estan més en el, en el seu entorn. No? Eh, llavors sempre nosaltres parlem de construir un bon coixí afectiu, no? perquè sí que s'ha vist que l'afectivitat i els vincles afectius són un dels factors eh, més protectors d'aquest tipus de situacions. No? I el poder ajudar tant en el, a la persona que ho pateix com a l'entorn a construir aquesta xarxa o aquest coixí efectiu que serà una xarxa de protecció davant d'aquestes situacions doncs, eh, tothom que hi estigui interessat, recordeu demà a les 5 de la tarda a la sala d'actes del Teatre Municipal de Palafrugell, aquesta conferència en torn al Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebrarà el proper 10 d'octubre i del qual, doncs, com nosaltres com van fer l'any passat, volem dir, doncs nosaltres també farem una taula rodona, en aquest cas, enguany amb professionals i també amb usuaris i, i, i familiars, perquè també, doncs, eh, volem sentir de primera veu, doncs, què, què senten en aquest, en aquest sentit i, doncs, aquesta setmana, doncs, tenim diverses activitats, començant a parlar de demà demà també, eh, en aquest cas un quart de set a la sala d'exposicions i ons hi haurà la inauguració d'una exposició i avui doncs volíem parlar amb l'Agustí Camino que serà doncs el protagonista d'aquesta primera activitat que obrirà doncs les diverses eh, esdeveniments que s'han fet en, en aquest sentit dins del dia mundial de la salut mental Agustí, no sé si vols afegir alguna cosa més per, per acabar Molt bé, bueno, que serà tothom benvingut que protagonistes ho som tots Oi? Mm, i que jo i, bueno, jo i la, la Glòria Cascos intentarem pues, crear un clima no només de conferència, sinó de debat, de poder parlar i de poder respondre a totes les preguntes i interrogants que tinguin les persones que hi vulguin participar. Eh? També hi haurà un torn obert al final, sí? Sí, i tant, i tant, eh? serà un, un torn obert al final, al principi i al mig, eh? vull dir que també estarem mm -hmm. oberts a que la gent pugui participar i, i fer-ho així, o més participatiu possible en aquest sentit eh? Molt bé, doncs Molt Agustí bé. moltes gràcies per atendre'ns en aquest matinal de Ràdio Palafrugell ah. i ens retrobem aviat i que esperem doncs, que aquesta, aquesta xerrada, aquesta conferència sigui tot un èxit i que doncs, es comenci a parlar eh, amb més i amb, i, i, bé, i millor no? de, de, del, del suicidi i de la prevenció de, de tot el que s'ha de fer oh, Exacte, doncs pues moltes gràcies a vosaltres eh, Ruben? Vinga Ràdio Palafrugell. Agraïm la presència de l'Agustí Camino novament en aquest matinal de Ràdio Palafrugell i a continuació, ara sí, per tancar aquesta primera part doncs ens posarem en contacte amb en Josep Pasqual de l'Observatori de l'Estartit per saber la previsió meteorològica Bon dia, Josep Hola, molt bon dia Bon dia, bon dilluns, normalment ens trobem a, a, per comentar doncs, aquesta previsió meteorològica per aquest inici de setmana. Què, què ens espera? Doncs de moment encara continuarà doncs, aquest estiuet de Sant Miquel. De fet, avui esperem un temps molt tranquil, amb domini del sol, sí que pot aparèixer algun núvol prim. Pràcticament un vent molt encalmat, en tot cas una mica de gravir la tarda, poqueta cosa i eh, per demà doncs, eh, s'acostarà a un front, de fet hi ha una baixa pressió eh, que s'acosta a les illes britàniques i que serà realimentada per aire fred que ve del nord en aquella zona, i això eh, provocarà que s'acosti un front que ens arribarà demà al vespre. Això farà que demà doncs, augmentin els núvols, primer núvols alts i prims, al matí que a la tarda es començaran a espasseir, i a la nit ja podran deixar algun plogí, algun roxat, eh, sembla que no massa important, però que podria anar acompanyat de tempesta també. Eh, la tarda doncs bufarà una mica de garvi de mà, però a la nit durant eh, si acaba passant aquesta, aquesta petita pluja, doncs eh generarà tramuntana i ja el dimecres doncs tindrem un de matí encara amb possibilitat d'algun plogí o alguna pluja feble. Eh, el vent tot i que serà de, de tramuntana, o gregal no serà massa fort, però sí que s'enfortirà el dimecres a la tarda. Eh, llavors esperem que es vagi aclarint el cel i entre el dimecres a la tarda i el dijous a la matí doncs, podrà bufar la tramuntana, fins i tot a la nit doncs, amb alguna ratxa una mica forta. Pot, eh, podem tenir doncs, força 6 a 8 a la nit, però sembla que el dijous se doncs, tornarà a acostar l'anticicló, es desplaçarà doncs, aquesta situació i ja el vent anirà mancant quedant, doncs, el vespre del dijous doncs ja un temps més tranquil eh, ja amb pocs núvols i això farà que la nit del dijous del divendres segurament sigui força més fresca Doncs eh, unes temperatures que es, es normalitzaran no?, amb l'entrada de, del mes d'octubre perquè, la veritat, el que, hem, eh, el que ha passat aquest cap de setmana, sobretot ahir doncs, unes temperatures eh, força altes eh? Sí, exactament, sobretot a l'interior, perquè aquí a la costa doncs, hem tingut aquests vents més aviat marítims, que mm. sempre doncs són més frescos però que aporten humitat i això fa doncs que, tot i que la temperatura de la línia costanera doncs no pugi tant hi hagi encara aquesta mica de sensació d'aixafogor i per tant de, de temperatura alta. Doncs eh, això serà el que ens espera per aquest inici de setmana, encara doncs, amb amb unes temperatures agradables. Eh, ja veurem què passa doncs, a finals de setmana i al cap de setmana. Això ja ens ho explicarà en Josep a partir de, de divendres. Que passis una molt bona setmana. Perfecte, igualment a tothom. Doncs amb la previsió meteorològica ens acomiadem de moment eh, d'en Josep Pasqual perquè el tornem a escoltar en, el, en, una, en una de les càpsules que tenim per després de la pausa publicitària. Primer comencem amb el Narcís Mir i després amb ell, amb el qual comentarem doncs, un fenomen que també està s'està doncs, parlant molt, en aquest cas la cascuda del nivell del mar. Això serà després de la pausa publicitària i després de la secció de sèries d'en Narcís Mir. Tornem en uns instants. No marxeu de lluny.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 Tornem de la pausa publicitària, som els de l'Hora del Peix Fregit i un dilluns més tornem a tenir secció de sèries que ens arriba de la mà del Narcís Mir, expert en sèries. Bon dia. Hola, molt bon dilluns. <sàfixer> Fa cares quan dic això. Uh, si més no, doncs aficionat a les sèries, això aficionat, sí, no? Aficionat, sí, com, mo com molta gent avui en dia. Uh, què ens portes avui, Narcís? Mira, doncs uh, uh, avui parlem d'una sèrie que no, no ha acabat de reaixir i com que aquí sempre fem recomanacions de, de sèries que ens agraden molt doncs uh, aquesta és una sèrie que havia aixecat moltes expectatives uh, que pots de partit el Carnival Row mm -hmm. i que uh, no, com uh, el que deia eh, segurament han de polir moltes coses i tindrà una segona temporada i, i potser acaba sent una sèrie de referència però uh, és una sèrie que es queda a mig camí de moltes coses i en volia parlar, doncs, per reflexionar del moment, de, del moment també que, que viuen les sèries i sobretot del moment que viuen les plataformes amb el tema dels al·leurigmes i, i d'arribar a un gran públic i de barrejar, de barrejar infinitat de coses perquè, perquè agradin a un públic molt ampli i uh -huh. que això a vegades doncs, va en detriment de, de la història que es vol desenvolupar o, o fins i tot de, del guió. Eh? Carnival Roux segurament seria una bona pel·lícula perquè té ingredients per, per ser-ho però possiblement doncs, per allargar-ho en, en una sèrie televisiva eh, provoca que, que hi haguin que fer afegir-hi mol, molts elements i subtrames per, per, anar, doncs, per anar farcint la història uh -huh. i això és el que va en endatiment més de la sèrie no? possiblement la seva trama principal és la que funciona molt, més bé però eh, trobem que, que moltes vegades intenten omplir, omplir el buit dels minuts que necessiten per tenir una sèrie de vuit episodis, que és la primera temporada de 50 minuts i que doncs, fins i tot de vegades se'ns fa, se fa pesada i com que eh, és difícil que aquí parlem de sèries que, que no acabin de funcionar o que se'ns facin pesades, doncs he pensat, mira, avui profitem per criticar-ne una que, que és el cas d'aquesta sèrie que més era molt esperada per, per molta gent. També està bé eh, doncs, una miqueta crítics i, i sobretot amb aquelles que creen moltes expectatives com era el cas d'aquesta Carnival Row, explica'ns una miqueta una sinopsi de, de de, de, què, de quina és la temàtica d'aquesta sèrie uh, i, i han has les claus per les Entonces, quals poder no han acabat de funcionar eh? Bàsicament és, és una sèrie fantàstica que segurament el que, el que buscava és do, dos elements bàsics un que ens hem trobat des de fa poc temps que HBO ha deixat el buit de, de Joc de Trons mm -hmm. no? ara hem vist també amb els premis que, que ha rebut i, i la, la seva Última temporada i que ja totes les plataformes intenten buscar allò una, una sèrie de caràcter fantàstic que agafi aquest buit i d'altra banda que Amazon hem parlat moltes vegades des de que vam començar la temporada l'any passat sí. que vam obrir amb Jack Ryan eh, que està buscant allò, la, la, la sèrie emblema de, de la seva plataforma no? i aquí hi ha volcat molts de diners i ha buscat una sèrie que tingui tots aquests elements, no? que tingui l'element del fantàstic que, que tingui doncs, actors eh, de renom que, que, que facin que, que la gent jove sobretot ho miri perquè els seus dos protagonistes són Cara de la Vigne i Orlando Bloom no? i amb aquest, amb aquest cartell doncs, ja, ja és sinònim de que tindran molts seguidors i jo crec que s'ha ajuntat aquestes dues coses no? l'ansietat la, mm -hmm. per recollir el tro de Joc de Trots i l'ansietat de, de tenir una, una sèrie de, de referència a la seva plataforma i bàsicament han buscat eh, possiblement massa barroquisme per, per arribar-hi no? la sèrie, em preguntaves de, de què va doncs eh, és una sèrie que té un protagonista principal que és un investigador ens trobem en una ciutat on eh, hi conviuen criatures, criatures mitològiques Eh, a éssers, éssers humans i a partir d'una sèrie d'assassinats doncs, eh, aquest investigador eh, buscarà què, què és el que està succeint no? eh, té un, un aire neovictorià eh, molt interessant i visualment eh, funciona molt bé i la investigació d'aquests assassinats que estan així sense resoldre i buscant quines són les principals causes que, que han portat això que també provoquen un unfrontament entre humans i les criatures fantàstiques que viuen en aquesta ciutat perquè els assassinats es produeixen a, a les dues bandes, és, a, és, a, és el més interessant. Eh? Té, té aquest aire de, això que deia de, de, de l'element victorià, de, de ja que els eststripador, mm -hmm. elements així que funcionen molt bé. Clar, quan aquesta línia la va seguint, és interessant i, i tens ganes de saber què pot passar i les noves pistes que van sorgint Ara després hi ha tota una sèrie de subtrames la història d'amor entre el protagonista que és un humà, aquest investigador i una criatura mitològica que és una fada la història de, dels seus inicis quan era petit i les seves, els seus problemes interns que també es van explicant són, són subtrames que possiblement no acaben d'encaixar i no acaben de funcionar quan més esperes doncs a, a, a aquests elements de, de, de barrejar la ciència-ficció amb, amb el classicisme de la investigació i, de, i del thriller, mm -hmm. és quan més estàs enganxat a la sèrie, però després t'expliquen tota una sèrie de subtrames que, que acabes dient que, bé, no, no, no t'interessen, perquè l'altra trama és tan, està tan ben portada i és tan sensacional que tens ganes que t'expliquin més. Clar, per això deia, l'element dels assassinats i la investigació, si fos la trama d'una pel·lícula d'una hora i mitja o de dues funcionaria com a eix vertebrador central i seria molt efectiu, segurament però per allargar una sèrie que ara tindrà fins i tot una segona temporada mm -hmm. és allò allargar, estirar el xiclet massa i buscar doncs elements per anar emplenant els buits, no? I, i això és el pitjor que té, que té la sèrie que hi hagi buits i que els hagin d'emplenar per tant durant aquests elements, espais buits és quan tu t'avorreixes i dius bé, tinc ganes que ja s'acabi aquest, aquest episodi i comenci l'altre uh, el fet doncs, que s'hagi ha, renovat per una segona temporada pot estar explicat doncs, per aquests esforços no?, que hi ha dipositat Amazon doncs, per fer-la la, la seva sèrie icònic, icònica i poder, doncs, per, per intentar donar-li una segona oportunitat i tu, també lligat amb això que és a l'inici, no? De, com que aquest tipus de plataformes no saben ben bé realment o no sé si ho saben però no ho diuen quantes persones miren aquest, cada sèrie, no? Perquè al final tu pots tenir X subscriptors però no, no vol dir que tots uh, mirin aquesta sèrie sí, o una sí. altra no? o pot ser gent que miri un capítol s'avorreixi i canvi ja no, ja no el segueixi, clar, mm -hmm. això és complicat i l'altre element és això que ells saben els, els gustos de, de la gent no? i les clar. edicions i el que fan és això no? uh, aquests haloritmes que diuen bé, si barrejo doncs uh, aquests dos actors uh, amb una trama de ciència-ficció més elements de de thriller, més aquesta suma, doncs acaba provocant que tinguis un alt nombre de, de seguidors, no? I clar, el que pensa una màquina potser no és el que, mm -hmm. el que pensa la gent i, i el que demana la gent, no? I això està passant en moltes plataformes que una mica dictaminen els teus gustos i no tindria que ser que, que ser així, no? I la barreja d'això de, de tants elements al final, doncs, el que provoca és és que la gent s'encansi no? uh -huh. per tant, uh, jo crec que el que li succeeix a la sèrie és una mica això que, que intenta oh, abocar-hi masses coses i després doncs és, un, és una barragea tan, tan, tan contrastada que, que, que fa que la balança en determinats moments estigui més col·locada en el sector negatiu que en el positiu Al final doncs no per aquest, fent un símil futbolístic no per posar més davanters marcaràs més gols no, no per posar tots aquests elements doncs, vol dir que funcioni Està vol dir una conversa amb Albert i, i parlar d'això sí, però, però és exactament el mateix no? que, que fa que que, que crea l'efecte contrari no? que, mm. que una mica eh, rechacis doncs, el que, que t'estan explicant i que deia té, té 8, 8 episodis la primera temporada i pràcticament fins al quart eh, no, no comença a haver-hi preu xitxa no? mm. que passa és que després el vuitè sí que ah, tens ganes de saber que com que els crims no estan resolts mm -hmm. i els conflictes entre, entre aquests dos mons tan dispers eh, es, es van produint i també funciona una mica com a alegoria del món que vivim avui, el tema de la immigració i tot plegat, eh, doncs fa que te quedis una mica amb ganes de dir eh, què passarà i, i tinc ganes de veure el proper, però clar eh, és feixuc carregar-se tots eh, els vuit capítols per, per veure només una de les trames que cap on anirà a parar doncs, si esteu escoltant i teniu ganes, doncs, de provar-ho de provar dir-me si, si aguanteu si teniu la mateixa opinió que en Narcís doncs eh, ja ho sabeu, podeu trobar aquesta sèrie Carnival Row a Amazon Prime. Tot que... i això l'hem importat aquí perquè li volem donar una oportunitat, eh? Perquè tant bueno. en parlarem properament aviam com, com evoluciona. Aquesta segona temporada sí que aquests elements que tu deies, no? aquestes subtrames que poderen el que feien doncs, que que l'espectador li, perdés l'interès, doncs eh, s'arreglen una miqueta, les fan una miqueta més, més interessants i doncs no no les fan servir com només per omplir aquests buits, no? Per, per, per allargar-la perquè sigui de 50 minuts i no duri mitjosa, no? Cada capítol. Bé, si, si mireu aquests capítols, aquests buits capítols i teniu una opinió diferent o igual que la de Narcís, doncs ja ho sabeu. Podeu sempre enviar-nos un comentari a través de la nostra pàgina web o també a través de, de la nostra pàgina de Facebook, a Ràdio Palafrugell i, i res, ho comentarem aquí en una altra ocasió amb en Narcís que ens visitarà Dilluns que ve amb més sèries. Això, la setmana que ve més sèries. tenonf entre los dos tiempo inestable. I després d'aquesta habitual secció de sèries que ens porta cada dilluns en Narcismir, doncs com us deiem abans de tancar primer, la primera part d'aquest programa, doncs ens posarem en contacte novament amb en Josep Pascual amb el qual, doncs, a més a més de comentar les previsions meteorològiques, doncs, també eh, cada dia ens fa alguna anàlisi, alguna observació, ens la comenta d'allò doncs, més actual. Avui doncs volem parlar d'aquesta regressió que està aventida de la platja, de, de la crescuda que està relacionada amb la crescuda del nivell del mar. Josep Pasqual, des de l'Observatori doncs, de l'Estatit, heu fet un, un, uns estudis doncs, acurats i, i molt precisos de, de, de com s'estava veient això aquí a casa nostra, aquesta crescuda del nivell del mar, oi? Sí, de fet, amb l'estudi que comentes, que de fet no és, no és actual, és de es va publicar fa 4 anys el llibre de la Festa Major de Tarrolla de Montgrí uh -huh. doncs eh, jo en aquest eh, en aquest petit article estudiava les dades de pujada del nivell del mar aquí a tenim dades des de diàries del nivell mitjà del mar des del gener de l'any 1990 per tant aviat farà 30 anys uh -huh. i durant aquests pràcticament prop de 30 anys ha pujat mig pam al nivell mitjà del mar i això, d'alguna manera, una de les repercussions que té és que eh, a les zones baixes del litoral, bàsicament a les nostres platges, doncs eh, en situacions normals no passa gaire res, però quan ve en temporal de mar, si el mar és una mica més alt, nota, entre cometes, que la platja està més baixa que no era, que en realitat és el mar que és més alt. Uh -huh. I eh, per la reacció natural que té és de tornar a pujar el nivell de la platja en el seu nivell respecte al nivell mitjà del mar. Però per, per culpa d'això, el que passa és que per pujar el nivell de la platja agafa sorra de primera línia de platja i això, la repercussió que té és que està reculant la platja. Mm -hmm. En aquest estudi concretament, que el vaig fer entre... Tinc de dir doncs, que vaig fer mesures o encara estic fent mesures d'un cop l'any de la posició de la platja, això s'ha de fer un dia que sigui molt la mar molt encalmada, que sigui ben definida la línia entre la platja i el mar, que hi hagi bona visibilitat, perquè ho faig topogràficament des del vèrtex geonèsic, és a dir, des de dalt de la muntanya de l'Astertit, uh -huh. i a més a més que el nivell del mar no sigui ni molt alt ni molt baix, que ens falsejaria la línia de costa, per tant, que estigui prop del nivell mitjà. I això ho faig des de a començaments dels anys 90, ho he anat fent un cop l'any. Uh -huh. eh, doncs, entre l'any 1993 que hi ha aquest estudi fins al 2015, comparant les dades de nivell del mar que ha anat pujant i l laarreada de la platja, concretament he estudiat la platja que hi ha entre la costa de Begur i la costa de l'Estertit. és a dir la, cosa, la platja, diguésim que envolta el riu Ter, la gola del Ter. Uh -huh i durant aquests anys de mitjana ha anat recolant 60 centímetres per any. No és una cosa regular, segurament hi haurà gent que s'estranyarà perquè dirà aquestes zones doncs, no ha reculat, ha avançat, però si agafem el conjunt, les zones que ha avançat, que amb algunes zones ha avançat la platja, però d'altres ha reculat de mitjana doncs, en aquests 60 centímetres per any. Uh, això, no sé si ho heu vist també o quan vau fer l'estudi i tu com que també segueixes fent aquestes mesures no sé si heu vist que, que aquesta regressió uh, doncs, uh, també s'ha accentuat en, el, en els últims anys d'estudi o si més o menys ha seguit sempre una mateixa mitjana Bé, uh, independentment que al nivell del mar, doncs què passa hi ha altres fenòmens que fan que s'acceleri o, o que diguéssim es... Uh, podríem dir, es freni aquesta, aquesta, aquesta cosa, no? I això va molt lligat amb els temporals de mar. Els hiverns que hi ha temporals de mar, per exemple, el 2003-2004, que n'hi va haver molts, doncs la reculada va ser important. En canvi, amb hiverns que no hi ha gaires temporals, eh, diguéssim, la diferència no és tan gran. Eh, però això no vol dir, doncs, que, que tinguem d'estar contents. No, clar, al final, doncs, no són unes, unes dades que es puguin revisar anualment sinó que en un llarg període de temps doncs, és quan es veuen no? perquè al final doncs, és el que tu ens deies Josep uh, la gent segurament no ho nota d'un any per un altre però poder, si, si ens estiguéssim uns quants anys sense venir i després tornéssim a, a, doncs, a un punt de l'estartit per exemple, poder notaríem això uh, Sí, uh, de tota manera jo dic va per zones perquè per exemple Aquí, a la zona més al sud de la platja, a la, costa, a la zona més propera a la costa de Begur, uh -huh. doncs la platja allà ha augmentat, més aviat ha avançat. I això jo ho atribueixo, a que durant els darrers anys, eh, o sigui, anteriorment en el turisme, a, hora, sí. a la zona preturística, sí. Doncs la platja només era utilitzada una petita part pel pescador per treure les barques i per estendre la xarxes i això. per tant, era una cosa molt natural, no artificial, no, no alterada artificialment i això el que feia és que amb el pas del temps, sobretot a l'hivern, la sorra es compactava i li costava més amb el vent, doncs, de, de ser arrencada de, de la platja. En canvi, des de fa d'ençà del turisme i, sobretot, des de l'època en què hi ha les neteges mecàniques, és a dir, que amb un tractor i una màquina es remena la platja, uh -huh. es descompacta. A més a més, eh, si es remena gaire, la sorra més fina de sota puja cap a la superfície. I això fa que, eh, quan bufa tramuntana especialment, doncs, veiem aquells núvols de sorra a la platja, que el vent se l'emporta. Uh -huh. uh, després, una de les coses que passa és, per exemple, tots hem vist en moltes platges que, per què es recuperin, es posen com unes pantalles de, de xarxa o una cosa que frena el vent, i la sorra, al frenar-se el vent, es dipositen allà i augmenta uh, la platja en aquestes zones que hi ha aquestes barreres que frenen el vent. No? Uh -huh. Doncs, jo la... L'explicació que tinc és que la muntanya de Begú frena, encara que sigui poc, la tramuntana i una part de la sorra que arrossega de la platja queda en allà. Per tant, eh, això és l'explicació que li trobo en aquest augment puntual d'unes zones molt petites de, de la platja cap al mar. Mm -hmm. D'altra banda, doncs, com que a nivell general eh, s'està observant doncs, que la platja... Està recolant Ens has explicat, no?, algunes de les causes O fins i tot també, doncs, a través dels mitjans de comunicació Sempre es diu que el, el desgel dels pols, doncs, també influeix En que, òbviament, el nivell del mar vagi creixent Però no sé si tenim també altres causes que, A part de les que ja ens has comentat, Josep De la pujada al nivell sí. Uh, sí, una de les causes és de la mateixa manera Que els termòmetres, doncs, encara encorren Que ja gairebé tot és digital de mercuri o d'alcohol doncs sabem que la... ens marquen aquests termòmetres la temperatura gràcies a un líquid que es dilata en funció de la temperatura uh -huh. doncs el mar també funciona de la mateixa manera eh, és a dir, eh, el màxim de densitat del mar és a 4 graus centígrads per tant la Mediterrània que els nivells més baixos està a 12-13 graus doncs està per sobre per tant a mesura que augmenta la temperatura del mar, i això ho hem notat doncs, com hem comentat ja alguna vegada que en superfície els últims 45 anys ha augmentat prop al voltant d'un grau i, i a 80 metres a un d'àrea mig grau i tota la columna aquesta doncs, ha augmentat doncs aquest augment de temperatura mitjana del mar el que fa és que es dilati més el mar i per tant que ajuda o contribueix a que el nivell sigui més alt mm -hmm. Principalment, el que podríem fer doncs, és eh, eh, doncs, intentar doncs, ser més curosos amb el medi ambient per intentar doncs, que, que aquests efectes de la, de la crescuda del nivell del mar no, no continuïn. Però no sé si també tenim altres, eh, altres factors que puguem fer o que es puguin fer de forma més artificial per, per ajudar a, a que això no, no es noti tant. Eh, sí, bàsicament doncs, és l'augment del CO2 atmosfèric, el culpable, hi ha altres casos d'efecte hivernacle sí. i això en bona part és eh, doncs per culpa de les activitats nostres, humanes i això s'hauria d'anar frenant a base d'energies de, de, renovables que no emetin CO2, no? A base de conservar els moscos eh, i també a la llarga el que haurem de fer és eh, anar adaptant a aquesta pujada de nivell, que vindrà un moment quan ja sigui uns doncs, quants pams d'alçada que serà molt complicat perquè molts, moltes poblacions costaneres, que n'hi ha moltes doncs es veuran afectades i per tant doncs haurem de, de, de veure què, què es podrà fer quan arribi això en el seu moment, ara doncs aquesta setmana doncs també hi havia que era la Vanguardia que publicava una fotografia d'una illa en la seva portada doncs, que han hagut de, de, de, de reinventar-se no? que els que deies tu int doncs, intentar uh, alçar-se una miqueta doncs, uh, per intentar doncs, que, bueno, per fer front a això a la crescuda del, del nivell del mar veurem doncs, què ens inventem? Millor, la millor solució doncs, seria això, ser, ser més curosos amb el medi ambient, intentar doncs, evitar doncs, produir tan CO2, doncs, intentar doncs, també conservar més els nostres boscos. Bé, s'estan fent millores, però encara queda molt per fer, i avui doncs volíem comentar amb Josep Pasqual aquest tema, doncs, ja que doncs, tenim aquest estudi fet, des de, que, que va publicar el 2015, però que he vist que et portaven treballant des del 1993, i per tant doncs, en Josep encara continua fent aquestes aquests estudis i per tant doncs, eh, suposo que d'aquí uns anys podràs tornar a publicar a, a alguna cosa referent a aquesta cascuda? no? Sí, el que passa és que sobretot la mesura de la superfície de la platja doncs, és molt complicat de fer-ho perquè eh, doncs, ho faig per trams eh, concretament he dividit la platja en 15 trams de mig xilòmetre cadascun i el càlcul Vgues que no doncs són una mica complicats i ho faig diguésim de manera casolana. Per tant, sí que algun dia ho tinc d'actualitzar, de moment el que vaig fent és un cop l'anyvam fer aquesta mesura de tenir les dades i després el moment que sigui possible treballar-les. Doncs, Josep, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, comentar doncs, aquest, aquest fet avui, a part de doncs, fer la previsió meteorològica, doncs, també hem comentat aquesta, aquest tema doncs, relacionat amb el medi ambient. No sé si tens alguna cosa més a afegir abans d'acomiadar-nos. No, en principi, no. Gràcies, Josep. Doncs Amb aquest estudi que van fer doncs, ara fa uns anys eh, des de l'Observatori de l'Estertit que van publicar perquè els estudis els continuen eh, fent, però que van publicar el 2015, com ens comentava en Josep Pasqualal, i que en això doncs, aquesta situació una mica preocupant, doncs, relacionada amb la cascuda del nivell del mar i que això donc comporta la regressió de la platja en pràcticament totes les zones doncs, que hi ha des de l'estartit fins a, a, a Begú i que per tant doncs, això provoca doncs, eh, doncs, cada vegada tinguem més plats i per tant el mar doncs, estigui més a prop en aquest cas de les construccions de, de primera línia anirem eh, comentant doncs, altres temes de ben segur amb en Josep Pasqualal, nosaltres amb aquesta conversa d'avui hem arribat al final del programa d'aquest dilluns, un programa que recordeu, doncs, podeu recuperar a través de Radiodio palalafrugell.cat així com aquesta conversa amb en Josep Pasqualal i també doncs la secció de sèries que a més a més doncs us penjarem al vídeo, amb els tres motius pels quals en Narcís recomana en aquesta ocasió. donc avui aquesta sèrie Carnival Row, doncs, ho trobareu tota a la nostra pàgina web, radiopalafruigill.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Nosaltres ens retrobem divendres, per tant, doncs que passeu una molt bona setmana.